След този специален коледен клип на УНИЦЕВ в Световния ден на детето 20 ноември, започваме разговор не само за коледната фондонабирателна кампания на организацията, а тя днес е под надслов. Някои деца не мечтаят за играчки, мечтаят за други неща. В тази кампания Българското национално радио е един от медийните партньори, а днес УНИЦЕВ излиза и с доклад за състоянието на децата по света в 2024 година. Бъдещето на детството в променящия се свят Знаем много добре, че част от тези промени ни тревожат и то основателно. И още по-важно е да си поставим въпроса какво ще е бъдещето на нашите деца. Уницев работи на някои от най-трудните места в света, за да достигне до децата в най-неравностойно положение, в повече от 190 държави и територии, навсякъде, за да гради доколкото е възможно с общи усилия един по-добър свят за всички. Добър ден с това казвам на Боряна Гидикова. Добър ден. Тя е директор комуникации на Унице в България. Казвам добър ден и на 10 годишната Йоанна Младенова. Здравейте, Йоана. Благ... Благодаря за поканата. Първо към вас, Йоанна. Всъщност, как да разговаряме? На ти или на вие? на ти. Добре, добре. Тогава нека да започнем там. Йоанна, какво бъдеще си представяш след 20, след 30 години, ако скочим сега, внезапно, в 2050 година, например? Представям си, че в помощ на образованието ще бъдат създадени роботи, които да помагат на децата в тяхното обучение. Също така, а, средата на учене ще е по-хубава, ще има повече удобства и по-хубава храна, може би. И, може би, а, повече, повече игри. А, това, което всъщност се чудя е. Искате ли тези роботи? Искате ли да общувате с изкуствен интелект, с роботи? Или имате някакви страхове, че те могат да заместят хората в един момент? Ами, зависи как ги програмираме, но не би трябвало човек с здрав разум да програмира робот така, че той да едва ли не да погуби хората. И може би ще Интересно да се говори с робот, но няма да е толкова истинско, защото все пак това е машина. Сега, казваш хубава храна. Храната, като че ли пада жертва в момента на това, което виждаме, че се случва с климата. Много резки климатични промени, наводнения там, където никой не ги е очаквал, суша там, където никога преди това не е имало. Смяташ ли, че добрата храна ще се превърне в проблем след 20-30 години? Какво трябва да правим ние? Ами, може би да, понеже доста от благата на земята свършват... И съвсем скоро може да няма толкова хубава храна, каквато е имало. И може би ще има повече... повече бедствия с изминалите години. Това, това сигурно тревожи децата. Да. Какво трябва да направим ние, възрастните, Ами, може би да се стремят към това да, с всяко нещо, което правят, е да мислят за децата, какво би било добро за тях, за бъдещето им, защото ние сме и тяхното бъдеще. Много силни думи, Йоанна, много ти благодаря за това. А, обръщам се сега към Боряна Гидикова от Уницев. А, чухме Йоана. Знаем, че основните послания на самият доклад за състоянието на децата, сигурно са в същата посока, защото констатират и къде са проблемите. Нали така? Какво, какво всъщност вижда Уницев, а, когато анализира състоянието на децата по света 2024. -та? Всъщност този доклад е а, заедно с института Биткенштайни и много учени са работили по него от цял свят и от Германия, от Европа и от Америка и от а, Азия. Те се опитват да напишат три сценария как би изглеждало а, детството на децата през 2050 година. Има по-оптимистичен и не толкова по-оптимистичен сценарий, като следват а, световни глобални тенденции за които вече стана дума, като климатичните промени, демографската криза и бързо развиващите се технологии и роботите, за които Иоанна що спомена. Всичко това трябва много внимателно да помислим как да подходим към тези проблеми днес, за да се опитаме да изпълним най-оптимистичния сценарий за децата. Любопитно е това мислене през сценарии, защото наистина поставя въпроса в нас и пред нас, кой път ще изберем, ако, ако вземем едната посока или ако вземем другата посока, но на мен ми е любопитно как стои България в общата статистика, защото докладът почива и на много статистически данни Имаме ли, имаме ли проблем от гледна точка на риска от бедност или социално изключване на децата? Да, за съжаление, България е на една не много добра посока по Ела. Все още, всяко трето дете в България е в риск от бедност, живее в риск от бедност и от социално изключване, което го лишава автоматично от всички възможности, които биха му позволили да развия пълния си потенциал, като образование, като достъп до дори тези развиващи се технологии. По отношение на климатичните промени, имам чувството, че много хора не могат да си представят, че всъщност наистина тази зелена страна, България, която ние всички толкова обичам и природата, не е на много добро място. Тук... По отношение на чистотата на въздуха сме на едно от последните места в Европа, което означава, че нашите деца и ние самите страдаме все повече от заболявания, които се причиняват от, този, от това замърсяване на въздуха и наистина това са едни решения и крачките, които правим днес ни водят към това бъдеще, което е всъщност и нашето бъдеще, и на Йоана и на нейните деца, аз изчислявах, че през 2050 година, аз ще съм два пъти по-възрастна от нея точно. Което означава, че тя ще бъде от поколението, което ще се грижи за тези като мен, нейните деца пък ще живеят в, това, в този свят, в което ние се заграждаме днес. Така, България има много данни в доклада, които днес ще бъдат публикувани на сайта на ОНИЦЕВ. Не във всички отношения. Разбира сме, сме на последните места. В Никакъв случай. Ние сме една бързо развиваща се економика и наскоро беше обявена България като страна с високи доходи, което означава, че наистина все по-отговорно трябва да се замислим и за това как нашите действия в тази държава и в Европейския съюз, към който а, сме част, влияят и на изобщо глобалните тенденции в света. Защото след 2050 година ще има същи брой деца в света, но те все повече ще живеят в страните от третия свят, така наречен. А в Европа и в високите економики ще има все по-малко деца и повече възрастни много липса на учители ще има. Това са пак по тези не толкова оптимистични прогнози. Все по-горещо ще става. Все повече децата и ние, възрастните, всички ние ще страдаме от климатичните промени. И това е. Нещо, което не е много трудно да се предвиди, но в доклада с много ясни, точни данни и научни факти се говори. Тоест ние сме стъпили на доказателства в него. Сега, докато говорим за трудностите в бъдеще време, пред детството, заради войни, технологични неравенства, климатични промени, нека сега да ви приканя да се вслушаме в една тревога. Тревога от загубата на човечност, ще я е нарека. Разказ от първо лице: е единствено число на жена, която не си е замълчала, когато е станала свидетел на насилие над деца, буквално преди ден в столицата. Помолих я да разкаже тази история специално за Хоризонт, която ще коментираме след като я чуем. Докато вървях към метростанция Мизия, в булеварът Монотеви изведнъж чух, че от другата страна на улицата нещо се случва и първата ми мисъл беше, че някакви тинейджери нещо си подвикват, нещо се закачат. Да Обаче, Обаче малко забелязах, че нещата са малко по-сериозни, отколкото изглеждаха на пръв поглед. Видях, че част от тинейнджерите са така, поне изглеждаха от беженски происход. Те да бягат. И след тях се втурнаха група други тинейджери. Когато се загледах и забелязах, че едно от момчета държи някаква метална пръчка в ръка и се опитва да ги налага с пръчката. След малко погледнах на другата страна, вече в посоката на метростанцията и видях там две момчета, които според мен бяха на не повече от 14 години, откакто както после установих сирийски произход, които очевидно се притесняваха да се приближат, вървяха в посока Беженския център. Острани чакаше кола, в която имаше също още младежи. Част от а, агресивните тинейджери скочиха в колата и колата направи рязък за и хукнаха с колата да преследват а, двете момчета. Момчетата избягаха, скриха се в метрото. Колата зави отново по посока на първата група беженци, за да ги преследва, като част от младежите вътре в колата бяха се провесили през прозорците, крещаха обиди, размахаха и мруци. И тогава вече, докато виждам това, вече говоря с полицията. Предупредихме полицията и за номера на колата, за марката на колата. Горе-долу дадохме описание на външния вид на Младежите. Междувременно, другите, които не се бяха качили, също отидаха към метрото и застанаха да причакват двете най-малките момчета. И ги чух, докато минавах покрай как си говорят. Те бяха момче и момиче. Момичето умираше от смях. Викаше, ох, направо, останах без въздух от тия. Ох, как избягаха. Пак си пеше обиди, смееше се, но това е нещо много забавно. Как искам да ги набия тия? Момчето и то така нареждаше. И когато слязохме вътре в метрото, видяхме двете момчета, които бяха избягали и отитахме да говорим с тях. Те не говореха български, нито английски, но успяхме да се оправим с uh, Google Преводач. Те ни обясниха, че идват от Сирия и че са избягали от войната, че над тях са сипели бомби и са дошли тук и сега в момента казаха, че най ценното което имат като притежание са телефоните им и тази група тинейджери явно са научили откъде минават, причакват всеки ден се опитват да ги набият и да им вземат телефоните. Съдейки по обидите, които сипеха, беше очевидно, че мотивацията беше, че момчетата са от Сирия. В крайна сметка говорихме отново с полицията, т.е. беше подаден сигнал, от полицията изпратиха кола, поне така ни увериха. Надявам се да не се ескалирали нещата повече от това. И горе-долу това беше. Всичко се случи много бързо. И очевидно е нещо, което се случва. Често. Това са български тинейджери, които просто преследват и гонят е, сирийски момчета. Така ли? Това се вижда. Да, точно така. Българските тинейджери бяха на видимо възраст около, може би, между 16 и 18-19 а пък а, другите сирийските момчета бяха доста по-малки от тях. В колко числа се случва това? Имаш ли някакви реакции от хората наоколо, от типа на деца, не се бийте. Да, и това са деца, защо ще биете по-малките от вас? Такъв тип реакция. Не, ли... нямаше, нямаше абсолютно никаква реакция. Това се случи около 7.30 вечерта като на спирката на автобусите имаше доста хора. Имаше хора на всякаква възраст, включително големи хора, имаше мъже, които биха могли евентуално да се опитат нещо да направят. Никой не реагира, с изключение на нас. Всички останали хора, които бяха горе, сам опитаха се да не гледат много в посока на конфликта и да се опитат да игнорират каквото се случва. Имаше ли някакво съмнение за това кой кого напада и дали не става дума за просто препирня между две групи младежи от едната страна български и от другата страна сирийски. Беше абсолютно очевидно, че Конфликтът е абсолютно едностранен и само една от групите прибягваше към физическо насилие и само една от групите имаше уражие, нали, така мога да нарека се пак, към метален пръд в ръка, с което се опитваха да се служат на всичкото отгоре и това бяха български младежи. Имате ли чувството, особено от разговора, който сте чули между българско момиче, част от преследвачите и а, останалите, че те правят тези гонки, и а, че преследват по този начин хора често, че го правят така рутинно, Абсолютно с такова впечатление останах, с такова впечатление останах, и от това, което ми казаха сирийските момчета, когато разговарях с тях, те споделиха, че всеки ден, когато се прибират от работа, това се случва. Понеже написах пост в интернет, относно това какво се случи, и забелязах някои реакции, които говореха по въпроса за това, о, ами ако това всъщност беше обратно, всъщност сирийските младежи биеха българските, всъщност щяхте ли да кажете нещо, щяхте ли да се обадите на полицията? И искам да кажа, да, разбира се, че щях да се обада на полицията. Защото мен това, което най-вече ме потреса с изключение на потрясаващия расизъм, който видях, е и това недопустимо насилие, което не му е мястото в цивилизования свят. Няма значение от кого идва. На мен това направо, честно казано, ме разтърси, защото си помислих за това как ако утре някой преследва мен по някаква причина, аз по този начин си извъд, че аз не мога да разчитам на хората, които са на улицата. Хоризонт Връщаме се в студиото с една трудна част от разговора, който продължаваме с Боряна Гедикова от Уницев. Госпожо Гедикова в този случай, пред който най-добре да си затваряме очите, става дума за деца, за насилие между две групи на практика от деца, защото да ги делим на наши и не наши е всъщност част от, част от проблема. Виждаме, че има деца, които смятат, че могат да преследват и да бият деца, които са чужденци. Деца с различен етнически происход, които идват от страна, примерно като Сирия, в която на децата има трудно със сигурност. Имат ли нужда и тези деца от а, такава зона за закрила, а, която да, да гарантира и тяхното детство? Знам, че Луницев работи много в тази посока. Вижте, той има сигурни зони и тук в беженския лагер в София и в Харман, където наскоро открихме. Тук не става въпрос ние да ги издържим затворени тия деца, да ги опазим. Деца най-често не придружени, т.е. дошли сами и подложени на всички опасности по пътя да дойдат до, до България, където да потърсят сигурност, свобода, защото бягат от държави, където това няма, но липсва. А по-скоро, наистина, е много тъжно, че сме допуснали, чрез риториката, която често чуват нашите деца, българските деца, за които стана дума, да заобщо да си помислят да нападат други деца. Независимо от происхода им, независимо от къде идват. Много е тъжно това, наистина. А... И за тази риторика са виновни възрастните, абсолютно... нали така? Това, да, не е... да. това не е детски проблем. Не, не. Е проблем на децата, проблем е на възрастните, които отговарят за това как да се отнасяме, как да им, какъв пример да им даваме, как да се отнасяме ни към други. Или и... най-малкото да ги спрем, когато започват такъв тип да. а, битки, битки между, между деца, базирани на това, че са с различен цвят на кожата или пък родени mm. на различни места, Смятате ли, че има нещо, което може да върне човечността? Може би това да си отворим очите и към това насилие и да, и да реагираме както е направила тази смела жена всъщност? Аз мисля, че тя е направила най-нормалното нещо. Това е нормалността всъщност. Да се спомним какво е нормално, да бъдем съпричастни, да бъдем а, да не допускаме... Това става просто и за домашното насилие. Там всеки път, когато има деца в стаята, в дома на, на жертвите, те също са жертви, независимо дали са физически засегнати или не. Не можем да просто да подминаваме. Това не е наша работа. Това беше на един друг строй наратива. Не е нашия. Mm -hmm. Mm -hmm. Ние не, не трябва да си затваряме очите и ушите. И всичко е наша работа, когато става въпрос за нарушаване на правата на децата. Искам днес да кажа, че отбелязваме 35 години от приемането на конвенцията за, за, крива, за правата на децата, която е ратифицирана и от България. Малко след това, две години след като е приета. И това всъщност е, с ранга на закон, това е документ, който ние всеки от нас трябва да знае какво гласи и днес Народното събрание ще светне в Синьо за първи път. Ще пише на а, тази историческата сграда в центъра на София и на няколко други места в, в, в страната ще светят градите в Синьо заради Световния ден на детето. Но ще пише, че днес е Световния ден на детето и трябва да чуем бъдещето, децата. Много се надявам и тези вътре, и тези отвън, който преминава през сградата, да прочетат този надпис и да им светне другата лампа вътре в тях. Точно така и да се замислят за тази а, изключително важна, включително кампания на УНИЦЕВ. Има деца, които не мечтаят за играчки. Чухме един такъв да. пример. А, знаем обаче, че има нужда и от играчки. Има нужда да запазим а, Да запазим именно детството като едно поле за игра, а не като едно поле за война. Така, да, да всяко дете мечта за играчки, но нашия така Нашата идея беше да напомним на хората, че има деца, които просто имат нужда от първо такива животоспасяващи понякога неща. А, нямат семейства, нямат достъп до вода, например, нямат достъп до лекарства, до образование, приобщаващо в България. Има деца, които страдат от насилие в всякакви области на живота, и в къщи, и на улицата, и в онлайн особено. Затова дядо Коледа и уницеви имат нужда от подкрепата на, а, на вашите слушатели, на всички, в, а, които ни слушат сега и които разберат за тази кампания, могат да ни подкрепят като дарят а, на дари.уницев.бг или с SMS на 1021. Много ще сме благодарни да бъдете част от нашото семейство на благодетелите. Много ви благодаря и на двете, на 10-годишната Йоана Младенова и на директорката на комуникациите на УНИЦЕ в България Боряна Гидикова. И пак ще кажа, днес на 20 ноември УНИЦЕВ отново ще ни потопи в тази глобална инициатива Go Blue, в която емблематични сгради по целия свят ще се осветят в синьо, за да подкрепят каузата за правата на детето.